Ja, yeah. yeah. välkommen till 206an den har vi just spelat in efter chockerande avsnitt 205 mm. <laughs> ja uh, Podden. Nu är vi inne på ett nytt landskap Och vi, det, det, jag kände att nej, det, det krävs revansch Ja Efter eh, Fruktansvärt debackel Säger man så. Så, skulle, ja, Björn, så så skulle Björn Hellberg ha sagt Säger siffra mellan 1 och 25 Jag säger eh, 18 Grannlandskap, Värmland Värmland, nu börjar vi snacka Värmland det känns som ett värme som är jättestort. Mycket Löfbergs lila för mig. Löfbergs lila. Jag, jag har ju varit i... Karlstad jag varit i... Jag också. Det är en ganska trevlig stad. Vi var där vad var det? Ellen, Ellen bodde där. Skulle då? Ja, jag var i Karlstad, pluggade, pluggade tre år i Karlstad. Mm. Jag vet Ehm Dalen eller en Värmland mm. men Karlsö har ju politisk Boll Bollstick. Ja, sen har du ju en hike, kärkruser. Vet du vad hike står för egentligen? Nej. Ja, att man vandrar i berg. Ja, men jag har tänkte på programmet hike, nej. Nu ska jag prata om, om, man, om hästar, men inte vikingast med, som flodhästar. Ja. Mm. Eh uh, hike helfestligt allmänbildande, jätteintressant, kunskapsorienterat. Bengt Wallstromma. Nej, det var ju Barcelona. Det var ju ja. bemtastrin. Just det. Just det. <laughs> och en av bland de bästa grejerna där på hike, det var ju när han man gjorde en säckpipa och en blockflöjt och en ballong. <laughs> hike, det kollar jag aldrig på. Den. Sven Ingvar, när ja. också. Jag ska bara se här. Det här är med värme och Var det är en liten som såg bara resa? Nej. Vi får nog kanske köra fram det. Jag, jag måste sluta där. Vi måste bli på. Det är ju Ja, det här får Jag får klippa bort. Men jag tänkte bara på... Jag tänkte att jag skulle läsa upp den här. Här tänkte jag. Jag tänkte läsa den här bara. Filip Glad i Filipstad Kokte en gryta med marmelad Socker, citron och getingbon Peppar och salt Och en julegalt 14 hinkar med kära Men vad är det som har gjort den? Fröding Nej, det är ju Lönart Jag borde ha gissat det eftersom du spelar Visst var du spelar du någonting med Lönart Hälsing? Ja, vad var den jag, jag tänkte hitta, hitta fram inte Gustaf Fröding från Värmland också? Han som sa Rosor i ett sprucket krus ändå rosor som en... Valle brukar citera det ja. En inställd spelning, är också en spelning. Ja. Det är för samma Snus är snus om, om en i dosor. Alltså, det brukar Valle säga En Fröding, sa du det? Ja. Var inte det inte där de gjorde de här, de här Tolkar inte de Fröding? Ja, men just det En man då Ja, just det. Mm. det Nej, men du har ju mer värmen har ju mycket Du har ju, vad heter det Visst var Säffle det var också värd va? Ja. Men vad kan man om Säffle förutom Vedervärdig man, Vedervärdig grisen från Säffle. Vedervärdig mannen från Säffle. Vedervärdig mannen från Och den hette ju sedan på vad heter den på filmen? det har klart pratat om på en podd. antingen mannen från Mallorca. det är det? taket. Blanda ihop då. Mm. Men värd är ju jättestor och där har ju det har vi, vi en guldmelare i eh, höjdopp också. Ja. Melvin Holms pappa. Vet du vilken, vilken klubb han tävlar för? Torsby. Nej. Mm. Stefan Holm han, han tävlar för för skil. Skil. Skil så har ju cos Och när Martin tävlar i Rosse trodde han att vad är det? Kills. <laughs> cool Sunne. Torsby. Om Torsby. Torsby, vad? vad har vi på Torsby? Ja. Där, där har du Svennis Ja, exakt Vad heter han? Grip? Var kommer ni ifrån? Äh, ja. grip. han var inte därifrån Eller var han? han var var han också en sån här liten värmlänning. Jag tror det, men jag inte hörde Alltså när vi snackar värmdän så har vi ju Det finns ju väldigt Läschefors, bandidästet Ja, vad gör Vi har ju Den här Stress och press och mm. västan, mkrugra vandrar ho här den sista gentan i skogra. Ungfarke att skogens brün, vill det är alena. <tryckligt> Jag finner tröst ibland i enstaka gubera. Vad är hon från förut? Jag är från Sönder. Ja, jag är från Lite övermogna, men också trogna. Hår i bakgrönt, römn, icke snabbt jord. Kom och höra snabbt. Snabbt i bilden. Snabbt i bilden. Nu repar med just, vi mycket snack om snabbt <laughs> Att det var men vi skulle föra in det i garagemusiken med snattepinnan. Mm. <farm> de satte i Södergården. Ja, i Södergården som satt, satt på, på, en, på, en, på en, en kökssoffa där de sång mm. och, så och så spelade Torisa spela mm. <farm> pinnar Och så kom och jag ihåg att jag sa till grannarna <fart> på vår videon. Då skulle jag klippa in och bakom och så sitter de inne och kör Och så skulle jag klippa in i handen och, här och, <farm> och, och, hand, och nu, typ, skaka på det och... <farm> <Snatt. farm> <laughs> ja, fick jag tid Ja, det var inte så mycket Det var inte så mycket värme över det <laughs> Det kan det inte vara Men Monica Sättelundanknetningen inte... Ja, det var det lända. Men Monica Sättelund gjorde sin bästa roll I Att angöra en brygga Ja, där också Men i Utvandra Vad gjorde de för roll där? De spelade ju Gladan Nah, kom spelar, eh, ah, du har det ju sett Jo, men du har en kändis här från, eh, från mm. Värmland ja. Bengt Alselind Bengt Berg eh, På ett fattar vet jag inte Marcus Berg Ja, han är från Torsby Karl-Johan Bergman, skitskytt nah. Torvånen Kenny Breck ja. Indy 500 Du eh, Du har eh... Ralf Hjelström mm. Twittrare <laughs> Och polare med här ja. På Twitter <laughs> Grundare av L.M. Eriksson, Lars Magnus Eriksson Är från världen aha. Svennis, Tage Lander Nils Fellin, Gustaf Fröding Bengt-Oke Gustafsson Stefan mm. Holm Magnus Ölme Johansson Selma Lagerlöf, Sara Leander Lars Ledin, det är ju världen här ja. Björn Isson Lind Svenneke Magnusson Tuva Novotny, Bengt Ramström, Kjell Kruser, Bengt Ramström, Bengt, Bengt Pinnerholm. Mhm. Juste Sjögren, Ulf oh. Stärner, Håkan Löv. Nej, han är för bort. Man från Gotland. Tomas Wallberg. Jonas Runqvist. Morgan Jusselund. Mm. Vad kallas Wasberg för? Säcken, säcken. Och så hade du Marx Islands slangen. Har oh, sätter Säcken Ja, säcken Säcken Men har du varit i Arboga? Det ligger väl också i Värmland, tror jag Nej, det ligger inte. Det är kanske in. i Det kanske inte alls ligger Sen in. har du ju, vad heter det? Det var inte varit så mycket i de här trakterna Karlstad har jag varit i Tompas X Är ju ifrån Vad heter det? Det är Kristinehamn Ja, det är Värmland Mm Arvika. Arvika Festivalen. Vad var det Nej. Ska dit? Nej. <laughs> Värmman är, är stort. Ja. Om, om, om Dalsland och finns lite... Finns det någon pop där? Eller är det är bara Sven Ingvar. Det finns någon musik som känns intressant. Ja. Karlstad, Jumper. Var var de ifrån? Var det Han? Det var det det, det var finaste, här... just inte Tapetklister, etc, etc, etc När hela världen står utanför heter det också. Det också då. De. Men... Men det måste ju finnas något, något känt man från Värmland Tack världen, när det Och det här. Han är ju också från från värmen. jag lämna några blommor, heparus och rider in vår. Jag det var jag det. En sketch med Peter Apoygen och vad är det där, Ole uh -huh. sitter framför en någon tavla. Och så säger jag vad heter det? Jo, och så framför tavlan hade han någon sån här budda figur. Mm. Och så pekar Peter Apoygen och säger, säger så här: Är det här lillbror Söderlund? Så pekar han på, på tavlan. Och det här är hans syster, Söderlinda. <laughs> och så står de båda och, och ja, håller sig. Eh, nej, det känns det som att vi har tömt. Vad det ja. heter det? Att vi, vi har tömt Värmland också. Ja, ja, men. Bra jobbat. Mycket bra jobbat. Men vi. Eh... Ta nya tag. Ja, ja, men. Det var 206 andra, va? Så det här var, har varit längre än 206. Vi börjar närma oss slutet. Oh, på historien. Nej, jag vet inte. <skratt> <skratt> <skratt> Hej, tackar. Brytit den. Hej då. Hej.